Велосипед і мотоцикл Велосипед – транспортний засіб з приводом від двох педалей через ланцюгову передачу, а мотоцикл рухається за рахунок роботи двигуна. Перші педальні велосипеди конструкції французького механіка П'єра Лалемена з'явились у 1860-х роках. Через 20 років німець Готліп Даймлер – установив бензиновий двигун на велосипедній рамі. Так було створено перший мотоцикл. Сучасні велосипеди Усі сучасні велосипеди мають однакову базову конструкцію. Переднє колесо з'єднане з кермом. Спрямовує велосипед, тоді як заднє колесо штовхає його. Сучасні велосипеди можна розділити на три групи. Дорожні, спортивні, Гірські. Велосипеди роблять із міцних і водночас легких матеріалів, таких як алюміній та вуглецеве волокно Кількість передач у велосипеді варіює від 3 до 21 А шини можуть бути дуже вузькими, щоб зменшити тертя, або навпаки, дуже широкими, щоб пом'якшувати поштовхи на нерівній дорозі Такими шинами оснащені велосипеди, призначені для їзди по пересіченій місцевості. Сила двигуна Мотоцикли оснащені чотиритактними, як в автомобілях, чи двотактними двигунами. Найменші двигуни мають об'єм 50 кубічних сантиметрів, тоді як найпотужніші – понад 1100 кубічних сантиметрів. Більшість сучасних мотоциклів оснащена електронною системою запалювання, і в них, як правило, 5 швидкісних передач. Гоночні мотоцикли Гонки на мотоциклах – популярний у всьому світі вид спорту. Існують різні види змагань. Мотокрос – гонки по горбистій місцевості, шосейні гонки та спідвей – гонки на треку. Найшвидкісніші супермотоцикли мають до 18 передач, швидкість їх досягає 250 км/год. Ілюстрації. Кросові мотоцикли хороші для їзди по горбистій місцевості і для подолання перешкод. Дендіхорс, збудований у 1817 році Карлом фон Дрезом. Не мав педалей. Щоб привести його в рух, велосипедист відштовхувався від землі ногами. Пенні Фартинг, створений у 1870 році, мав тверді шини і приступку, щоб легше на нього забиратися. У 1880-х роках було винайдено ланцюгову передачу від педалей до заднього колеса та пневматичні шини. Перші мотоцикли, сконструйовані Готлібом-Даймлером у 1885 році, рухались повільно. Велосипедна передача При вмиканні низької передачі спеціальний пристрій переводить ланцюг на найбільшу зірочку, закріплену на втулці заднього колеса. І велосипедистові потрібно докладати менше зусиль. Для того, щоб машина рухалась вперед Це полегшує підйом угору, але знижує швидкість Вибір високої передачі дає протилежний ефект На високій передачі добре їхати підгору